سورہ تکویر کے دشپگشتم آیات مبارک نازم گا نوے درستے اللہ دا قرآن حکیم او صاف ذکر کل جبریل علیہ السلام قرآن روڑ داغی او صاف ذکر کل او اللہ دخب الحبیب خاتم النبین علیہ السلام او صاف ذکر کل وس وایف انا تذهب کم فلتا سوزي زمادری کتاب نا ادا د عمر روي کتاب کتاب ده چرون کې د سمره صفات خوانده او پچا نازل شي غید سمره لوی صفات خواندان دي فاين اذهبون نکم فلزئتا جمعد کتابنا ګره دا کتاب دنیا خیرت او قبر کې د نجات ذریعہ دا او ک دین څوک لاړو نو دنیا قبر خیرت کې د ناخا مې ذریعہ دا فاين اذهبون کم پلتا سزیب انہو ندیدہ قرآن حکیم اللہ ذکر للعالمین مگر دا نسیہت دے دپار دعالمین مخلوقاتو اید انسو جن دپار قرآن اللہ نسیہت را لگلے ان هو ندي دا قآې حقيم الله د کروله ع مګدان نهسیحددي دپاره د مخلو کاتو لمنشا غ چا چې خوښشي من کوم د ستقيب دا چې د په براب اونی غ لاه روان ش وما تشاونه او ستاسوو په خوښه نشي کې د الله ش الله مګر دا چې د الله خوښه اکی گیا غسید الله خو خوشی د نبی رحمه السلام دا خو نه وا چې دا ټولم مد تر قیامت پوری ایمان راړي او یو دی مورو جهنم والو جوړ نشي دارنګ دا الله دا حبيب دا خو خو چې دا, دا غیر ابو طالب ابن ایمان راودي اور ابي كريم اور تو انک لا تهدی بنحببتا فلاکن الله یحدي من شاب زما حبي به تا سوغ چاته هدایت نهشي کولی چې ستا سوور سره مینه ده لکن الله هدایت کوي چاله چې وما تشاونه او ستاسو په خوښه نشي کېدي۔ إلا إن شاء الله मगर ذا شید الله وخشی رب العالمین چپلونکه د ټول مخلوقات دې ذم المؤمنین عائشہ رضی الله عنها ورو د مور د طرفنا تو فعل ابن سوخبرا رضی الله عنه د خو اور اخو ببی نبی علیہ السلام <سؤال> تا بیان کو دیو ز په خوب کې روانې می او ټوله نا استما ورتوي شو کې وی مونږه يهوديان يو وې ما ورته تا سډېر خلک کي حکتا سدا سي ني چ عزير ابن الله عزير عليه السلام دا الله زوي دي وې ما ته خوب کې وي چ تاسو مدر خلک کي حکتا سدا سي ني ولې چ الله و شاء محمد صلی الله علیه و سلم هر هغه سبکی چې الله خو شي او د محمد رسول الله علیه السلام خو شي وی بیا پدې خوب کې رالم په ډل د نسواراو ما ورته وتا اوس خلکې حکتا سودا شنو ویجی عیسی ابن الله او المسیح ابن الله جیصال السلام د الله زوی ده ای براته ویو یې تاسو مخ خلکې حکدا سمونه ویلې چوا شاء الله وا شاء محمد صلی الله علیه وسلم اخو اذا الله حبيب ته بیان کو اذا الله حبيب تا سبدا سينو وایه چهره سب کیږي چې دا الله خو خشيه او دا الله دا رسول خو خشيه دا الله دا حبيب دا خو نه وځي دا ټول تر درو تر قیامت پور ټول انسانيت ایمان راړي دا الله دا حبيب دا خو نه داغ دا غدا ثرو ناو تر بران دي ټولي مان راړي او کیږي چې صدا الله وخ عاي مسلم شریف کې راغلی یو کس نبي عليه السلام ته وي ما شاء الله وشئتا ارغ شب کیږي چې الله وخ شي او استاسو نو الله حبيب ورته وي جعلتني لله ندن ظد الله سره شریکو کو ظلم قل ما شاء الله وحده وای آغا سبا کیگی چی دا اللہ خوا خشی ای دا آغی نا پس کده چا خوا خو خش خشوا وسم بازی خلق گور دا نو د ندخپلو خبرو اصلاح پکار دا بازی معتبر او یو لوی لیڈر وی وی پدی کلی او په علاقہ که گوره با آغا سبا کیگی چی دا اللہ خوا خی از ما خوا لوی مرتبی تا و رسولو نو دې دیخپلو خلو او د خبرو اصلاح پکار دا جدا دا خبره درسته نه چې هغه سبکی جدا الله خو خشي او د کائنات و دا خوخشی او د سردار خو خشي وای تاسو د الله سره شریک بل څوک دې چا وای هر هغه سبکی چې زما د الله خو خه زما خو خه وما تشاونا او تاسو په خو خه نشی کېله الا ایشا الله مگر دا چې د الله خو خشي رلهعاين چې پالون کې د د ټولو مخلو کا تو وصل اللهطله خیر محممد عالی وح